Сніжинки, не ночі, сніг у ликні. «Вівальді?» – перепитала вражено. «Зараз пошукаємо Вівальді. У фонотеці Анатолія точно немає, а в мене десь була стара платівка». Клацнув програвач. Глибока нострогійна мелодія полилася крізь сутінки у душу. Здавалося, ця музика заколисує час, і він, наче в коськане дитя, солодко дрімає на руках у вічності. «Знаєте, за що я люблю Вівальді?» – тихо звалася Тамара. «Коли його слухаєш, завмираєш у безрусі. Тоді зникає фізичний біль. Я трить тільки душа. Під музику Баха теж не потанцюєш», – спробувала пожартувати Мар'яна. «Ні, з Бахом страшно. Бах то політу безмір, то голос інших світів. Він не дозволяє забути про біль?» «Випеч, дівчинко, Мар'яна м'яко торкнулася худенького плеча. «Я дуже довго не могла змиритися з тим, що ти є. Тепер усе буде по-іншому. Я постараюся». В кухні запагло гостро й смачно. Цікаво, що переможе, посміхнулася господиня. Музика Вівальді чи пахощі печені по Мадридськи. Здається, на нас чекає розкішна вечеря. У двері задзвонили. Напевно, Олег Югенович. У нього нюх гурмана. Вибач, під звідчиню. Під ностальгійну музику Вівальді і за пахощі печені по Мадридськи Мар'яна Юліанівна Проценко рішуче відчинила двері у невідомість. Заходь, ти вчасно. Не знаю, чи був на кораблі, але на бав потрапив. З якої нагоди? Репетиція весілля, видихнула Мар'яна і впала на плече цьому давно чужому чоловіку. Олег розгублено гладив її волосся. Коли шовкове пружний, пружне, тепер воно видалося м'яким, мов пригасла трава у церкві і пахло осінням. І тебе новий шампунь? Що? Твоє волосся пахне осінням. Пробач, отямилася Мар'яна, похопцем витираючи очі. Просто я на миті явила, що було б, якби ми спізнилися. Олег обережно, але рішуче, взяв її за руку. Ходімо до гостей, не можна жити вчорашнім страхом. Застілля було недовгим, проте досить невимушеним. Рятував ситуацію Олег, сипав дотипами, легко обминав дражливі теми, щиро хвалив печеню, а Мар'яна думала про осінь. Чому ти спитав про шампунь? Нагадала, коли залишилися вдвох. Толик, звичайно ж, поїхав з Тамарою. Він тепер, мабуть, в тиждень не спатиме, сміявся Олег. Про шампунь здивувався, не пам'ятаю. Напевне, не знав, як тебе втішити, а може черговий ліричний напад, зі мною інколи таке трапляється. Ти сказав, твоє волосся пахне осіннім. Ого, невже я здатим на такі поетизми. Як не сумно, але ти сказав правду. Напевно, вперше в житті. Правду? Ми старіємо, тобто постаріли. Не веселий, але факт. І, на жаль, майже нічого в нашому житті не справдилося. Напевно, не того прагнули, або не там шукали. За вікном спалахнула блискавка. Олег підвівся. Мені час, боюся злива застане в дорозі. Тепер ти боїшся звичайної грози. Я завжди боявся грози, тільки нікому не зізнавався. Одна з таємних слабкостей, про які навіть ти не здогадувалася. То, може, перечекаєш? Вибач, у мене зустріч. Чого? «Я розумію, це ділова зустріч з потенційним клієнтом, нічого більше». «Ти не змінився», – сумно посміхнулася. «Сьогодні такий особливий вечір, я вдруге в житті сказав правду». Блискавка знову розітнула налиту вологою сутінь. «Ти справді пам'ятаєш запах мого шампуня?» – тихо спитала Мар'яна. «Мні, на жаль». «Дякую. За що? За те, що втретє не збрехав. І будь обережним за кермом» а гроза справляла свято грому і блискавки. Мар'яна звично замерла у м'якому застеленому обсамитом кріслі, світла не вмикала, кімнату й без того раз-пораз заливали жовто-фіолетові сполохи, тож темрява була вельми умовною, а їй хотілося справжньої темінній тиші. Неохоче встала, зашторила вікно, але світло легко проникало крізь важкий, оздоблений люрексом шовк. «Давно час змінити штори», – подумала. «Господи, яка мариня, Хоч би столик не потрапив у грозу. Та ні, він не поспішатиме». «Тепер не поспішатиме», – зітхнула «Лицар! Беззахисне, сплакане хлоп'я. Той зайшморг над його головою, ослизла зелена стіна, ті покусані навіть у вісні ображено скрилені губи. Але й ви зрадите, мимохідь!» «Так, вона зрадила. А може то доля помстилася їй за влада?» Її син став тим зухвальцем, що викрадає жінок. Наперекір усьому, навіть наперекір у власному життю і смерті. Мар'яна й не здогадувалася, що це може бути так боляче. Хемерна пора ранніх зимових сутінків.